u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Na zemlji nema ni živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj knjizi. On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov prijestvo iznad vode bio da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš, poslije smrti bi ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći, ovo nije ništa drugo do očita varka. Ako i mi kaznu do roka određenog odgodimo, oni će sigurno reći, zašto je zadržava? A onoga dana kad im dođe, neće biti od njih otkladnjena i sa svih strana biće će okruženi onim čemu su se rugali. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je posle uskratimo, on pada u očajani postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspehimo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista pretirano veseo i ponosan. A samo strpljive i one koji dobra djela čine, Čeka oprosti nagrada velika. Nemoj ti ništa od onoga što ti se objavlji izostaviti, što ti išti grudi tvoje, zato da oni ne bi rekli zašto mu nije poslano kakvo blago ili zašto s njim nije došao melek. Tvoje je da upominješ, a u svemu se samo Allah brine. Zar oni da govore, on ga izmišlja, reci, pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih izmišljenih sura, I koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. A ako vam se ne odazovu, onda znajete da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Zato muslimani postanite. Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove, mi ćemo dati plodove truda njihova, i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći, tamo neće imati nikakve nagrede za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili. Zar je onaj koji želi samo ovaj svijet, kao onaj kome je jasno ko je gospodar njegov, na što se nadovezuje Kur'an kao svjedok njegov i još prije njega knjiga Musaova, Putobođa i Milosti? To su oni koji vjeruju unj, a onima koji su se protiv njega urotili, vatra će boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj unj, on je zaista istina od gospodara tvoga, ali većina ljudi neće da vjeruju. I mali nepravednijeg od onoga koji u Allahu izmišlja laži, oni će pred gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći, ovi su izmišljali laži u gospodaru svome, Neka Allahovu prokljestvo stigne mnogo božce, koji od Allahova puta odračaju i krivi ga prikazuju. Oni i u onaj svijet ne vjeruju. Oni na zemlji ne mogu Allah umaći, niti osim Allaha drugog zaštitnika imaju. Njima će patnja biti umnogostručena, jer nisu htjeli ni da čuju, ni da bilo šta vide. Oni su sami sebe upropastili, a neće im biti ni oni koje su izmišljali. Oni će zbilja na onom svijetu biti sasvim izgubljeni. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji gospodaru svome budu odani, bit će stanovnici džerneta, u njemu će vječno boraviti. Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i čuje, a mogu li se oni uporediti? Pa zašto ne razmislite? I nuha posla smo narodu njegovu. Ja sam tu, govorio je on, da vas otvoreno opominjem. Da se neklanjate klanjate nikome drugom osim Allahu. Ja se zaista plašim za vas patnje na nesnosnom danu. Glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše, koliko mi vidimo, ti si čovek i mi, a vidimo i da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su niko i ništa među nama. Ne vidimo da ste vi imali od nas bolji, šta više. Mislimo da ste lažljivci. O narode moj, govorio je on, da vidimo. Ako je meni jasno ko je gospodar moj, i ako mi je on od sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to, zar da vas silimo da to proti volje vaše priznate. O narode moj, Zauo ja od vas ne tražim blaga. Allah će mene nagraditi. Ja neć otjerati vjernike. Oni će pred gospodara svoga izići, ali ja vidim da ste vi narod koji ne zna. O narode moj, ko bi me od Allaha odbranio kad bih ih ja otjerao? Zašto se ne razumite? Ja vam ne kažem umene su Allahove riznice niti meni je poznato budućnost niti kažem Ja sam melek, a ne govorim ni onima koji vaše oči s prezirom gledaju. Allah im nikakvo dobro neće dati ta. Allah dobro zna šta je dušama njihovim, jer bih se tada ogriješio. O Nuhu, rekoše oni, ti si želio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj, neka se ostvari ono što nam prijetiš, ako istinu govoriš. To će vam učiniti samo Allah ako bude htio, reče on. I vi nećete moći umoći. Ako Allah hoće da vas ostavi u zabrudi, neće vam savjet moj koristiti, makoliko ja želio da vas savjetujem. On je gospodar vaš i njemu ćete se vratiti. Zarovi da govori, on ga izmišlja, reci, ako ga izmišljam, grijeh će pasti na mene, a ja nemam ništa s tim što vi iznosite klevete i Nuhu bi objavljeno, o oni koji su već vjernici. Niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati, zato se ne žalosti onoga što oni stalno čine i gradi lađu pred nama i po našim nadahnuću i ne obraćaj mi se više zbog nevjernika, oni će sigurno biti potopljeni. I oni gradi lađu, I kad godbi bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. Ako se vi rugate nama, govorio je on, rugav ćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate. I saznaćete, zaista, koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti. I kad je zapovjed naša pala i voda s površine zemlje pokuljala, mi smo rekli, Ukrcaju lađu od svake životinske vrste po jedan par i čelja svoju, o simoni o kojima je bilo govora i vjernike, a malo je bilo oni koji su s njim vjerovali. I on reče, ukrcajte se u nju, u ime Allaha, neka plovi i neka pristane. Gospodar moj, u istinu, praštaj samilostanje. I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda, I nu zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko. O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. A on reče, sklonit se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti. Osim onoga kome se on smilovao, reče Nuh. I vali, razdvoji, i on potopljen bi. I bi rečeno, o zemlju, gutaj vodu svoju a ti o nebo prestani i voda se povuče i ispuni se odradba, a lađa pristade na planini Aljudi i bi rečeno daleko nek je narod A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao, gospodaru moj, sin moj, je ječeljade moje, a obećanje tvoje zaista istinito i ti si od mudrijih najmudriji. O Nuhu, On nije će ljade tvoje, rekao je on. Jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš. Savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaro moj, reče, tebi sa ja utječem da te više nikada ne zamolim za ono što ne znam, ako mi ne oprostiš i nesmiluješ mi se, bit izgubljen. On u bi rečeno. Iskrcaj se s pozdravom našim, i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom. Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije naša kazna nesnosna. To su nepoznate vijesti koje ti mi objavljujemo. Ni ti, ni narod tvoj, ni iste prije ovoga o tome ništa znali. Zato budi strpljiv. Izhod će zaista u korist čestiti i biti. I adu Brata njihova huda, o narode moje, govorio je on. Allahu se klanjate. vi drugog Boga osim njega nemate, vi samo neistine iznosite, o narode moje. Ja ne tražim od vas nagrade za ovo, mene će nagraditi onaj koji me stvorio. Zašto se ne opamjetite, o narode moje. Molite gospodara svoga da vam oprosti i pokajte mu se, a on će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu uz onu koju imate i ne odlazite kao mnogobožci. O hude, govorili su oni, nisi nam nikakav dokaz donio i mi na samu tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša. Mi tebi ne vjerujemo. Mi kažemo samo to da te neko božanstvo naše zlom pogodilo. Ja pozivam Allaha za svedoka dokareće A i vi posjedoci, da ja nemam ništa s vím što vi drugi njemu ravnim smatrate pored njega i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajete. Ja se uzdamo Allaha, umoga i vašeg gospodara. Nema ni jednog živog bića koje nije u vlasti njegovoj. Gospodar moj zaista postupa pravedno. Pa ako okrenite leđa, a ja sam vam sa obci ono što vam je pomeni poslano. Gospodar moj umjesto vas narod drugi dovesti i vi mu nećete ničim nauditi. Gospodar moj zaista bdi nad svim. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštjedili. Eto, to je bio ad. On je dokaze gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim i pristajao u svakog silnika i nađiju i proklestvo je na ovom svijetu stalno bilo s njim, a bit će i na sudnjem danu. Ad doista nije vjerovao gospodara svoga. Daleko neka je ad, narod hudov. I semudu, brata njihova saliha, o narode moj, govorio je on, klanjajte se samo Allahu Vi drugog Boga osim njega nemate. On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj. Zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je dajzista blizu i odaziva se. O Salihu, govorili su oni, ti si među nama prije ovoga bio. Zašto nam braniš da se klanjamo onome čemu su se preci naši klanjali? Mi veliko sumnjamo u ono u čemu nas ti pozivaš. O narode moj, govorio je on, da vidimo. Ako je meni jasno ko je gospodar moj, i ako mi je on sam vjerovjesništvo dao, pa ko će me od Allaha odbraniti ako ga ne budem slušao, da vi biste samo uvečali propast moju. O narode moj, evo ova Allahova kamila je znamenje za vas. Pa je pustite neka pase po Allah zemlji i ne činite joj nikakvo zlo, da vas ne bi zadesila kazna bliska. Ali on je zaklaše, pa on reče, Živjećete u zemlji svojoj još samo tri dana, to je istinita prijetnja. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom, saliha i vjernike s njim spasili od sramote toga dana, gospodar tvoje u istinu, Moćan i silan. A one koji su činili zlo, pogodio je strašan glas i oni su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi, nepomični. Kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Semud doista. U gospodara svoga nije vjerovao, daleko neka je Semud. Ibrahimu smo izaslanike naše poslali da mu donesu radosnu vijest. Mir, rekoše. Mir. Odgovor on. I ubrzo im donese pečeno tele. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zemlja od njih. Ti se ne boj, rekoše oni. Mi smo lutovu narodu poslani, a žena njegova stajaše tu. I me je obradova smo Isakom, a poslije Isaka Jakubom. I ona se osmijela. Jadno ja, reče, zar dorodim ovako stara, a i ovaj muž moj je star? Ovo je zaista nešto neobično. Zar se čudiš Allahovoj moći, rekoše oni. Allahova milost i blagoslovi njegovi su na vama, obitelji vjerovjesničkovi. oni je hvale i on je plemenit. I pošto Ibrahima provođa strah i dođe mu radostna vijest, on se počeje raspravljati s našimi zaslanicima u narodu Lutovu. Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sa i odan. Oj, Ibrahime, prođi se toga. Naređenje od gospodara tvoga je stiglo. Njih će patnja sigurno. I kad iz, izaslanici naši dođuše lutu, on se zbog njih nađe u neprilici, bi mu teško priduši pa reče, ovo je mučan dan. I narod njegovu pohruli njemu, a prije su radili sramna djela. O narode moj, reče on, eto mojih kćeri, one su on čistije. Bojte se Allaha i pred gostima mojime ne sramotite, zar među vama nema razumna čovjeka. Ti znaš da nama nisu potrebne tvoje kćeri, rekoše oni. Ti doista znaš šta hoćemo mi, a da ja samo imam moć, reče on ili da se mogu osloniti na nekog snažnog. A Meliki rekoše, o lute, mi smo iza slanici gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba, noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i nji. I neka se niko od vas ne obazire, roki im je prasko zorje, a zar prasko nije blizu. I kada pade naredba naša, Mi sve prevrnu smo, ono što je bilo gore, bi i dolje. I na njih kao kišu grumenje od pečena blata spusti smo, koje je neprekidno sipalo, obilježeno od gospodara tvoga, a ono nije daleko ni od jednog nasilnika. I Medjenu, brata njihova Švajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, Vi drugog Boga osim njega nemate, i krivo ni na litru ni na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju živite i bojim se da vas jednoga dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate. O narode moji, pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po zemlji praveći nered. Bolje vam je ono što Allah ostavlja kao dozvoljeno ako hoćete da budete vjernici a ja nisam vaš čuvar ošuajbe govorili su oni da li vjera tvoja traži od tebe da napustim ono čemu su se predsi naši klanjali ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja e baš si pametan i razumem o narode moj govorio je on shvatite da je meni jasno ko gospodar moj i da mi je on dao svega u obilju. Ja ne želim da činim ono što vama zabranim, jedino želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha. U njega se uzdam i njemu se obraćam. O narode moje, neka vas ne neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono što je zadesilo nuhov narod, ili hudov narod, ili salihov narod a i lutov narodni nije mnogo prije vas živio. I tražite oprost od gospodara svoga i onda mu se pokajte, gospodar moje, je u istinu samilostan i pun ljubavi. Ošuajbe, rekoše oni. Mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, a vidimo da si ti među nama jadan, da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, Ti nisi nama drag, o narode moj, reče on. Zar vam je rod moj draži od Allaha, koga sa sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro zna ono što vi radite, o narode moj. Činite sve što možete, a činit ću ja. Vi ćete sigurno saznati koga će kazna stići, koja će ga osramotiti i koje je lažac, pa čekajte i ja ću čekati. I kada je pala naredba naša, mi smo iz milosti naše šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zločinili pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi nepomični osvanuli, kao da na njoj nikad nisu ni postojali, daleko bio medjen, kao i Semud. I Musa smo poslali sa znamenjima našim i dokazom jasnim, faraonu i nama njegovim, ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno. Na sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti, a užasno je mjesto u kojem će dovedan biti. Na ovom svijetu ih je pratilo prokledstvo, a pratit će ih i na onom. Strašan će biti dar, kojim će dar Ivani biti. To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo. Neki od njih još postoje, a neki su sa zemljom sramljeni. Mi nismo prema njima bili nepravedni, već oni sami prema sebi. I kad bi pala naredba gospodara tvoga, ništa im nisu pomogla božanstva njihova kojima su se, a ne klanjali, samo bi im propast njihovu povećali. Eto, tako gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili kažnjavanje njegovo je zaista bolno i strašno. To je povuka za one koji se plaše i patnje na onom svijetu, a to je dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je dan kad će svi biti prisutni. A mi ga odgađamo samo za neko vrijeme. Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima bit će nesrećnih i srećnih. I nesrećni će u džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati, dok je nebesa i zemlje u njemu će ostati, osim ako drug čije gospodar tvoj ne odredi, gospodar tvoj zaista radi ono što želi, a srećni će u džennet, dok je nebesa i zemlje u njemu će boraviti, osim ako drug čije gospodar tvoj ne odredi, bit će to dar koji će neprekidno trajati. Zato ne sumnjaj u to šta će biti s onima koji se klanjaju ovima. Oni se klanjaju onima kojima su se još prije klanjali preci njihovi. Mi ćemo im doista ono što su zaslužili bez odbitka dati. I Musa usmo knjigu dali, pa su se onio u mišljenju podvojili. I da nije riječi gospodara tvoga ranije izrečene, bilo bi s njima svršeno, jer oni u nju sumnjaju mnogo. I svima njima će gospodar tvoj prema dijelima njihovim platiti, jer on dobro zna ono što su radili. Ti idi pravim putem kao što ti je naređeno i nek tako postupi vjernici koji su uz tebe i objesni ne budite, jer on dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu oni koji nepravedno postupaju, pa da vas fatra prži. Vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha. Inače, Nema vam pomoći. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. I strpljiv budi. Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. A zašto je međunarodima prije vas bilo samo malo česti koji su branili da se na zemlji ne koje smo mi spasili. A oni koji su zloradili, odavali su se onome u čemu su živali i griješnici su postali. Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove, ako su stanovnici njihovi bili dobri. A da je gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti. Osim oni kojima se gospodar tvoj smiluje, a zato ih je istvorio. I ispunit se riječ gospodara Tvoga, napunit ću zaista, džehennem džinnovima i ljudima zajedno. A sve ove vijesti koje Ti o pojedinim događajima u poslanicima kazujemo, zato su da njima srce Tvoje učvrstimo i u ovima došla Ti je prava istina i pouka i vjernicima opomena. I reci onima koji neće da vjeruju, Radite što god možete i mi ćemo raditi. I čekajte i mi ćemo čekati. Allah zna tajni nebesa i zemlje i njemu se sve vraća. Zato se samo njemu klanjaj i samo se u njega uzdaj. A gospodar tvoj motri na ono što radite. Jusuf u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Elif, lam, ra. Ovo su ajeti knjige jasne. Objavljujemo je kao Kur'an na aratskom jeziku, da biste razumijeli. Objavljujući učiti ovaj Kur'an, mi tebi o najlepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. Kada Jusuf reče ocu svome O oče moj Sanjao sam 11 zvijezda I sunce i mjesec I u snu sam ih vidio Kako mi se pokloniše On reče O sinko moj Ne kazuj svoga sna Braći svojoj Da ti ne učine kakvu pakost Šeitan je doista čovjek Otvoren i neprijatelj I eto tako gospodar tvoj će tebe odabrati i tumačenju snova te naučiti i milošću svojom tebe jakobovu Jakubovu porodicu obasuti, kao što je prije obasuo pretke tvoje, Ibrahima i Isaka, gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je. U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju. Kada oni rekoše Jusuf i brat njegov draži su našem otcu od nas, a nas je čitava skupina. Naš otac zaista očito griješi. Ubijte Jusufa ili ga u kakav prejedi ostavite. Otac vaš će se vama okrenuti i poslije toga ćete dobri ljudi biti. Jedan od njih reče, ako baš hoćete nešto da učinite, onda Jusufa ne ubijte. Već ga na dno nekog bunara bacite, uzet kakva karavana. O oč je naš, oni. Zašto sumnjaš u naše osjećanje prema Jusufu? Mi mu zaista želimo dobro. Pošalji ga sutra s nama da se zabavi i razonodi, mi ćemo ga sigurno čuvati. Biće mi doista žal ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede, kad vi na njega ne budete pazili reče Jakub. Kako će ga Vuk pojesti, a nas ovoliko, rekoše oni, mi bismo tada bili zaista izgubljeni. I kada ga odvedoše i odlučiše da ga baci na dno bunara, mi im objavismo, ti ćeš ih ovom postupku njihov obavijestiti, a oni te neće prepoznati. I uveče dođoše ocu svome plaćući, o, Ođe naš, rekoši, Bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo stavili kod naših stvari, pa ga je Vuk pojao. A ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorimo. I donesuše košulje njegovu lažnom krvlju okrvavljenu. U vašim dušama je ponikla zla misao, rečon. I ja se neću jadati. Od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. I dođe jedna karavana, te postaše vodonošu svoga i on spusti vedro svoje. Muštuluk, viknuo on, evo jednog dičaka, i oni su ga kao trgovačku robu sakrili. Allah je dobro znao ono što su uradili. I proda došli za jeftine pare, za nekoliko groša. Jedva su čekali da ga se oslobode. I onda ona iz misira koji ga je kupio, reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatnim, Može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti. I eto tako mi Jusufu dado smo lijepo mjesto na zemlji i nauči smo ga tumačenju snova. Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. I kad on stasa, mi ga mudrošću i znanjem obdarismo. Tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I počeo da ga nagrijeh navodi ona u je kući bio. Pa pozaključa sva vrata i reče, hodi, sačuvaj Bože, uzvikno on. Vlasnik me moj lijepo pazi, a oni koji dobro uzrate zlim, neće nikad uspjeti. I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomen ugledao. Tako bi da odratim od njega izdajstvo i blud, jer je on u istinu bio naš iskreni roba. I njih dvoje prema vratima potrčaše, a ona razdera straga košulju njegovu. I muža njezina kraj vrata zatekoše. Kakvu kaznu zasluži i koji je htio da ženi tvojoj zlo učini, reče ona, ako ne tamnicu ili kaznu bolnu. Ona je pokušala da mene na grijeh navede, reče Jusuf. Ako je košulja njegova sprijeda razderana, onda ona istinu govori, a on ne istinu je jedan rođak knjezin. A ako je košulja njegova straga razderana, onda ona laže, a on govori istinu. I kad on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče, to je jedno od vaših lukavstava. Vaša lukavstva su zaista velika. Ti, Jusufe, ostavi se toga, a ti traži oproštenje za grijes svoj, jer si zaista htjela da zgriješiš. I žene u gradu počeše govorkati. Upravnikova žena navračala momka svoga na grije. U njega se ludo zagledala. Mi mislimo da jako griješi. I kad ona čuza ogovarane njihova, posla po njih, te im pripremi divane, dade svakoj od njih po nož i reče, izađi pred njih. A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj, I porukama svojim se porezaše, Bože, Bože, uskliknuše, ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti. E to vam je onaj, zbog koga ste me korile, reče ona. Istina je da sam htjela da ga na greh navratim, ali se on odopro. Ako ne učini ono što od njega tražim, bi će sigurno tamicu bačen i ponižen. Gospodaru moje zavapi on. Draža je tamnica od ovoga na što me one navraćaju. Iako ti ne odratiš odmene lukazstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lako postati. I gospodar njegov usliša molbu njegovu i spasi ga lukazstva njihova. On u istinu sve čuje i zna. Poslije im na pamet pade. Iako su se bili uvjerili da je nedužan da ga za neko vrijeme baci u tamnicu, S njim su u tamnicu ušla još dva momka. Ja sam sanjao da cijedim grožđe, reče jedan od njih. A ja opet, reče drugi. Kako na glavi nosim hljeb koji ptice kljuju. Protumači nam to, jer vidimo da si zaista dobar čovjek. Nijedan obrok hranje neće vam donesen biti. A da vam ja prije ne kažem što ćete dobiti, reče Jusuf. To je samo dio onoga čemu me naučio gospodar moj. Ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje. I vjeru predaka svojih, Ibrahima, i Ishaka i Jakuba. Nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim, to je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna. O, drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, jedini i svemoćni. Oni kojima se mimo njega klanjate samo su imena koja ste im nadjenuli, vi i preci vaši. Allah onima nikakva dokazani nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a on je naredio da se klanjate samo njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. O, drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodara svoga vinu pojiti, a drugi će raspet biti pa će mu ptice glavu kluvati. Ono što ste pitali, samo to znači. A onome od njih dvojice za kojeg je znao da će spasen biti reče, spomeni me gospodaru svome. Ali šeitan učinite, on zaboravi da ga spomene gospodaru svome. I Jusuf ostadi u tamici nekolike godine. I vlada reče, sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih. I sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušeni, O velikaši, protumačite mi san moj, ako snove znate tumačiti. Zbrkanih li snova, rekoš li oni, mi snove ne znamo tumačiti. I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio i reče, ja ću vam protumačiti sam samo me pošaljite. Josufe, o prijatelju, protumači nam šta znači sedam mršavih krava pojede sedam debeli i sedam klasova zeleni i sedam drugih sasušeni. Pa da se vratim ljudima da bi oni saznali. Siječete sedam godina uzastopno, reče. Pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti. Jer će poslije toga doći sedam teški, koje će pojesti ono što ste za njih pripremili. Ostaće jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Zatim će poslije toga doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti. I vlada reče, dovedite mi ga. I kad je usufu i zaslanik dođe, reče, vrati se gospodaru svome i upitaj ga. Šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale? Vlasnik moj dobro zna spretke njihove. Šta se to dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navračale, Upita vladar. Bože, sačuvaj, rekao še one. Mi o njemu ništa ružno ne znamo. Sad će istina na vidjelu izaći, reče upravnikova žena. Ja sam njega na grijeh navraćala. On je istinu rekao. Isto tako neka zna da ga ja nisam dok je bio odsutan iznevjerala, jer Allah ne da da se ostvare lukavstva podmokli. Istino je rekao uzvišeni Allah.